il y Ateratzea kalera, uh, azkenean oso importantea da eta laguntzen gaitueen nitz ere uh, publikoa onkitzeko. Uh, gelo urteantzea ere badugu gela bat edo batzuk ere elabiltzen ditugu nakendaian, baina nahi dugu ere urbildu eta hori esker ere publikoa etortzen da ere gelara urteantzea. Beraz, uh, Karrikako festival bat antolatzea osoen terzgarria oso importantea da guretzat, eta hogeita maboz urtea da orten publikoa etortzen da, igaz zazpimi abatz jende kontatu genuen eta enitz jende egiten du hori, beraz, uh, rakastabatu festivala uh, eta nahi dugu hori menten du eta segitu. Eta hortarako uh, ere, gomitatzen ditugu, programatzen ditugu, enitz konpani hilu uh, egunetan, ogeita bos bat konpani etorreko dira uh, aurten. Ogeita bos bat konpani, berroita maika eman aldi horotara iru egunetan eskeniko direnak, esan duzu, ba, arrakastatxua dela eta ez bakarriken da bizilagunak ere, ondoko herrietako jendea ere urbiltzen baita eta oie begira egobus zerbitzu e, bereziak ere antolatu dituzue, azpimarratzeko dena Bai, hori importantea da uh, alde batetik ez dela egin e e e e erresa ere aparkatzea e daian, eta bultzatu nahi du ere zerbitzu bat jendeentzat uh, entzat, bizia ere, eta bestaldetik importantea da ere uh, autobus zerbitzuak erabiltzea hola uh, autos ez etortzea, eta bar, eta bar, artten beraz eta iaz ere ego bizkompainarekin pertaide bat dugu, e autobus gehiago Zerbitzuan emanak izanen dira, beraz, e, hostilaretaren umatean zerbitzu normalak egunean eta gauean gehitzen dituzte autobusak urgirik izanen dira diendentzat, endaiaren eta birriatu uh, Beraz, ez da parada oberin, oberenik uh, autobuset hori barada festibarera nik uste dut. Ba, hori erranda, eh? alde praktikoa eh, antzerki festival honetan murgilduko gara esan dugu errizka bat sortzen duzuela, Gazteluzar pilotalekuan lekuan haurrentzako e, gune berezi bat ere antolatzen duzue, e, animazio emateko ere irrati bat sortuko duzue, e, zuzeneko irrati bat. Hori guztia konpainien erdian e, zenako giroa gaien zen da fixatu Gazteluzarren. Giro edera. Holi jaz ere pentsaketan sartu ginen hortan, eta, eta zinez lohtu dugu uste dut ere um, gune berezibat dienden zat, otz dira eta egoiten dira. Ekuskarri batzuentzat zuen da publikoa eta egoiten da lasai ostatu eta liku hortan. Orduan, karpa gehiago montatu ditugu, argera bat uh, montatu dugu alde batetik, Ostatui uh, Dianari Tokia ere el kart, endaiako elkarte batzuekin montatu dugu, eta eta gune bat, zinez main batzuekin, aurki batzuekin, egoiteko alaxai. Eta horren inguruan ere animazioak zugreta entzenuen bezala, beste proposamen artistikoak obeto erana, um, proposatzen ditugu. Uh, eta hori esker, Borderline Fabrika eta Leiximer Kompainiaekin iginen dugu, eta huiek proposatuko dituzte embat... Euh... <muchas> Embat proposar en artistikoak enbat proposamen artistikoak uh, nun uh, kontatuko dituzte uh, ein historiak, historiak festivalekuentziniko historiak adibidez nun izanen diratu paketak uh, programatuak diren kompaniekin iratia ehandu zen bezala izkuntzetan inz uh, irati bat orduan ere egoiteko lasai festivalean guneak badira baina momentu batean ere zuten alda zerbait edo topaketa bat edo eta Baixo bat eda eta alda artistekin ere. Holi da, sortu nahi dugun uh, giroa festivalean ere, ez bakarrik joan ikustera zerbait ba ikugarri bat, baizik eta ba, egon ere piskatitz egiten hortaz edo hori da.